Bismillahirrahmanirrahim Hadis yang pertama Seorang yang mati syahid Diberikan enam perkara pada saat titisan darahnya yang pertama Mengalir dari tubuhnya Yang pertama semua dosanya diampunkan Yang kedua Diperlihatkan tempatnya di syurga Yang ketiga Dikahwinkan dengan bidadari yang keempat diamankan daripada kesusahan dahsyatnya hari yang besar yakni hari kiamat Yesusnya diselamatkan daripada siksaan kubur dan dihiasi dengan pakaian keimanan Ana ulang Seorang yang mati syahid diberikan 6 perkara pada saat titisan darahnya yang pertama mengalir daripada tubuhnya Pertama, semua dosanya diampunkan Yang kedua, diperlihatkan tempatnya di syurga Yang keempat, dikahwinkan dengan bidadari Yang kelima, diamankan daripada kesusahan, kedahsyatan hari yang besar, iaitu hari kiamat yang kelima diselamatkan daripada siksaan kubur, dan yang keenam dihiasi dengan pakaian keimanan. Hadis ini merupakan hadis yang sahih yang telah direkodkan oleh Bukhari. Jadi akhir dalam hal ini, Allah waalaikumsalam Nabi saw. Nabi saw memberitahu kepada kita akan enam perkara yang akan diperoleh oleh seorang syuhada. Pada saat darah Titisan darah yang pertama itu Mengalir daripada tubuhnya lagi yaitu Yang pertamanya Dosanya itu akan diampunkan Oleh Allah Jadi akhir dalam hal ini Wallahu'ala Kita ini Masing-masingnya berdosa Masing-masing kita ini Tidak pernah terlepas daripada Melakukan dosa ini tak boleh nak di Inkari oleh siapapun. Okey, Tak ada siapa pun yang boleh cakap Oh aku tak pernah buat dosa Aku tak pernah Melakukan apa yang dimurkai Oleh Allah Azza wa Jalla. Tak ada siapa yang boleh mengaku macam tu Sebab hakikatnya Kesemua kita adalah orang-orang yang berdosa Okey, Semua kita ini adalah orang-orang yang berdosa alam Jadi dalam hal ni Kita kena faham Bila mana kita berdosa Tak ada yang lain yang boleh Ampunkan kita Bila kita ini berdosa Tiada yang boleh Memberikan keampunan kepada kita Kecuali Allah Ini seperti mana yang telah Allah Ta'ala Firmankan dalam Al-Quran Auzubillahimina syaitanirajim Was taghafirillah Innallaha kana ghafuran rahima Dan Mohonkanlah ampunan kepada Allah Sungguh Allah maha pengampun Lagi maha penyayang Ok dalam hal ini Kita ini Kena ingat kita ini berdosa Dan tak ada yang boleh mengampunkan Dosa kita Melainkan Allah Dan kita kena ingat Bila mana kita berdosa Kita mungkin dapat menyembunyikannya Daripada manusia yang lain Mungkin sebagai contoh Mungkin satu hari itu Kita mencuri Orang tak nampak Nama pun curi Kalau rompak lain Orang nampak, orang lain sedar Curi, orang tak tahu Kita mencuri, orang tak tahu kita dapat sembunyikan daripada manusia. Tapi kita kena faham, kita tak dapat menyembunyikannya daripada Allah. Ini sebagaimana firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yastakhfuna minannasi wala yastakhfuna minallah. Mereka dapat bersembunyi daripada manusia. Tetapi mereka tidak akan dapat bersembunyi daripada Allah. Sembunyi daripada manusia boleh Tapi sembunyi daripada Allah Jangan harap Jangan harap Sebab itu dalam hal ni Wallahu'alam bisawab Jangan harap kita ini dapat Membebaskan diri kita daripada dosa Tanpa bertaubat Sebab kita boleh lari dari manusia Tapi kita tak boleh lari Daripada Allah Itu kita kena faham dan bila mana kita berdosa ingat kita perlu bertaubat okey itu adalah perkara yang perlu kita lakukan sebab Allah Taala telah berfirman a'uzubillahi minasyaitonirrajim wa man ya'mal ya su'an aw yadhlim nafsuhu thumma yastaghfir thumma yastaghfirillahi yajidillaha ghafurar rahim dan barang siapa berbuat kejahatan dan menzalimi dirinya menganiaya dirinya kemudian dia memohon keampunan kepada Allah nescaya dia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Okey siapa yang dah buat kejahatan siapa yang menzalimi dirinya sendiri menganiaya dirinya sendiri minta ampunlah kepada Allah taubatlah kepada Allah Okey itu yang perlu dilakukan dan dia akan lihat bahawa Allah itu benar-benar maha pengampun benar-benar maha penyayang kalau dia tak juga bertaubat ingatlah firman Allah a'uzubillahi minasyaitonirrajim wa may yaksib ithman fa inna ma yaksibuhu ala nafsi wa kana allah 'aliiman hakiima dan barang siapa yang berbuat dosa maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan ataupun masalah dirinya sendiri dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana jadi maksudnya bila mana kita berbuat dosa kesan tu pada diri kita sendiri wallahu alam bisawab jadi dalam hal ni bila mana kita dah faham tentang dosa kita dah dengar ayat-ayat tadi yang Allah ceritakan kat kita pasal dosa-dosa Yang kita tak boleh nak sembunyikan dosa tu daripada Allah Kita kena minta ampun daripada Allah Dia pasti akan ampunkan kita Dan kita juga tahu bahawa dosa itu okay? Kalau kita berbuat sesuatu untuknya Ia akan bagi kesan yang buruk, efek yang buruk pada diri kita Jadi bila kita tengok hal-hal ini apa yang perlu kita lakukan? Yalah, kita ni bermaksiat kepada Allah. Tak kisah kadang-kadang maksiat tu kecil, tak kisah kadang-kadang maksiat tu besar. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Ialah kita ini kena dapatkan keampunan daripada Allah. Okey, kita kena dapatkan keampunan daripada Allah. Jadi apakah apakah cara yang boleh menjadikan kita ini orang-orang yang diampunkan dosanya oleh Allah Apa dia? Iaitu kita-kita ini beriman hijrah dan jihad fi sabi Ini adalah seperti mana? Apa yang telah Allah Ta'ala firmankan dalam surah Ali Imran ayat 195 Auzubillahi minasyaitan wajim Faistajabalakum rabbuhum anni la udhi'u amal aamilin minkum Min zakerin au untha Ba'dukum min ba'd Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim Wa utu fi sabilih وَقَاتَلُوا وَكُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَهْتِهَا الْأَنْهَارِ سَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ السَّوَابًا Jadi kata Allah firman ni maksudnya Maka Tuhan mereka memperkenankan doa-doa mereka Permohonan mereka apa permohonan mereka iaitu sebelumnya dalam tentang permohonan mereka itu Allah sebut dalam ayat 193 a'udzubillahi minasyaitonirrajim rabbana innana sami'na munadiyay yunadi liliman an aaminu birabbikum fa aamanna rabbana faghfir lanaa thunubana Wa kaffir anna sayyatina Watawaffana ma'al abrar Apa doa dia? Ya Tuhan kami Sesungguhnya kami mendengar orang-orang yang menyeru kepada iman Ok Orang menyeru kepada iman Ialah dia menyeru Kepada iman Apa itu iman? Apakah dikatakan sebagai seruan kepada iman? Seruan supaya kita menjadi orang yang beriman seperti mana yang Allah Taala dah firmankan dalam surah hujurat okey nak tahu pasal iman tu apa Allah Taala dah bagi tahu dalam surah hujurat surah 49 ayat 15 auzubillah minasyaitanirrajim innamal mu'minunallazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu Wajahadu jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabiilillah Ula'ikahu musadikun Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya Adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Kemudian mereka tidak ragu-ragu Dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa jiwanya di jalan Allah Mereka itulah orang-orang yang benar Dengan kata lainnya Iman itu Ataupun mukmin yang sebenar itu Adalah mereka-mereka yang iman kepada Allah Iman kepada Rasul Tak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan nyawa jadi seruan orang-orang yang beriman itu macam tu juga, ok, seruan orang-orang beriman dalam Adi Imran ayat 193 ini, ialah seruan untuk kita iman kepada Allah iman kepada Rasul, tak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan nyawun jadi sekarang ini kata-kata orang beriman yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, apa dia? Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang-orang yang menyeru kepada iman Menyeru kepada iman pada Allah, iman pada Rasul tak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan nyawanya. Lalu, mereka pun beriman dan mereka berdoa, Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami berserta orang-orang yang berbakti. Itu doa dia. Kita boleh hafal doa dia. Rabbana faghfillana dunubana wa kafranna sayyiatina wa tawaffana ma'al amrar. Ya Allah Ampunkan dosa-dosa kami Hapuskan kesalahan-kesalahan kami Matikalah kami Berserta orang-orang yang berbakti Ampunkan dosa-dosa kita Dosa kita ni banyak Dari kecil sampai besar dosa kita banyak Kesilapan-kesilapan kami Kita banyak buat silap Dalam kita ini bekerja untuk Allah Menegakkan kalimat Allah Kadang-kadang kita buat banyak salah silap Jadi kita minta Allah ampunkan kesilapan-kesilapan kita dan kita minta supaya kita ini dimatikan berserta orang-orang yang berbakti, dimatikan bersama orang-orang yang berbakti kepada Islam, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dengan sanggup berperang, Bismillah untuk menegakkan kalimatullah. Jadi mereka doa minta Allah ampunkan. Jadi dalam surah Ali Imran Allah kata, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya. Iaitu permohonan untuk Minta ampun tu tadi Allah Ta'ala cakap lagi Sesungguhnya Aku tidak mensia-siakan Aku tidak menyia-nyiakan Amal orang-orang yang beramal Di antara kamu Allah tak sia-siakan amalan kita okay? Baik lelaki maupun perempuan Tak ada beza Lelaki maupun perempuan Kata Allah Tetap Allah tak sia-siakan amalan kita Okey, kerana kata Allah sebahagian kamu adalah keturunan sebahagian yang lain. Maksudnya lelaki dan perempuan ni masing-masing adalah daripada yang satu juga. Tetap manusia juga. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi Allah kata, Allah Taala kata lagi, maka orang-orang yang berhijrah yang diusir daripada kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku yang berperang dan yang terbunuh Pasti aku akan hapuskan kesalahan mereka Dan pasti aku akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Sebagai pahala dari Allah Dan di sisi Allah ada pahala yang baik Nampak? Siapa yang Allah kata Allah akan hapuskan dosa mereka? Allah akan hapuskan kesalahan mereka? Allah akan masukkan mereka dalam syurga? Siapa? Okey Antaranya orang-orang yang berhijrah yang kedua, orang yang diusir daripada kampung halamannya Yang ketiga, orang-orang yang disakiti pada jalannya Pada jalan Allah Yang keempat, orang-orang yang berperang Dan yang kelima, orang-orang yang terbunuh Ini lima golongan manusia Adakah kita termasuk dalam salah satu daripada golongan ini? Orang-orang yang hijrah Orang-orang yang diusir daripada kampung halaman Kerana iman eh Orang-orang yang disakiti pada jalan Allah Orang-orang yang berperang Orang-orang yang terbunuh Orang-orang yang hijrah Maksudnya orang-orang Yang mereka ini Hijrah daripada Darul Kufur ke Darul Islam Seperti mana sahabat-sahabat Nabi SAW Daripada Makkah ke Madinah Mereka hijrah Tapi sekarang ni tak ada Darul Islam Kecuali yang ada di Iraq Dan yang juga ada sekarang di Kaukasus kasus astawanalah alam baru dua tempat tu yang isytiharkan mereka sebagai daulah okey kalau dulu ada daulah Islam Taliban tapi telah pun di runtuhkan ataupun dihancurkan nama mereka yakni Taliban dan Al qaeda di Afghanistan masih lagi terus cuma wallahu anabi saw stawanah setahuanas Okay, mereka masih belum isytiharkan balik penegakan daulah ini. Kecuali di beberapa beberapa wilayah-wilayah sempadan dengan Pakistan yang agak kuat pengaruh Islam tu, wallahu a'lam Tapi yang rasmi yang kita tahu, daulah Islam Iraq dan daulah Islam Kaukasus di Chechnya. Ha, itu dua yang ada sekarang ni. Okey, Kalau kita nak hijrah ke sana pun tak ada masalah Tapi kedua-duanya masih lagi dalam keadaan perang Okey, Jadi berperang ke sana, tak ada masalah ha, Itu antara hijrah yang kita boleh buat Daripada Darul Islam ke Darul Kufur Ataupun kita berhijrah ke bumi-bumi jihad Itu pun hijrah juga Bumi jihad ni maksudnya Bumi di mana jihad tu sedang berlangsung Contohnya sekarang misalnya Somalia Afghanistan, Palestine, Kashmir, Xinjiang, Aljazair atau Maghribi dan juga Mindanao serta Pattani Darussalam. Nah, ini antara tempat-tempat yang kita boleh hijrah. Wallahualam. Jadi kalau kita tidak hijrah, kita tidak termasuklah dalam kategori ayat ini yang Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Yang kedua, orang-orang yang diusir daripada kampung halaman mereka diusir ni maksudnya orang-orang yang bila mana dia tetap berada dekat situ dia sama ada akan dihalau ataupun kalau dia tetap berada di situ dia akan ditangkap. Contohnya kalau kita tengok ahli kita Al-Syahid Azhari dan juga Abu Muawis ataupun Nuruddin Mattoq. Jadi kedua-dua mereka itu dahulunya mereka keluar ataupun hijrah daripada Malaysia lantaran mereka tu ada urut-urut nak ditangkap oleh anjing anjing oleh polis-polis Malaysia. Mereka pun hijrah. Okey, mereka ini termasuk dalam golongan orang-orang yang diusir daripada kampung halaman kalau mereka itu masih menetap di Malaysia mereka akan kena tangkap. Itu yang berlaku kepada Al-Syahid Azhari. Okey, siapa Al-Syahid Azhari kalau kita kenal? Okey, seorang mujahid yang pakar dalam hal membuat letupan. Okey, Dr. Azhari Al-Syahid, Dr. Azhari dan juga begitu juga dengan sahabat beliau okey Nordin Mat Top ataupun Abu Muawis ha, kedua-dua ni contoh orang-orang yang diusir yang kalau mereka masih lagi balik ha mereka akan ditangkaplah contoh kalau Abu Muawis atau Nordin Mat Top balik dan ke sekarang, dia akan ditangkap wallahu a'lam begitu juga sama juga macam Usamah macam Aiman Azawahiri dan juga berapa yang dikira mujahid yang mereka dah tak lagi boleh balik rumah kalau balik juga rumah mereka ini akan ditangkap atau dibunuh. Ah ha, ini yang terjadi. Wallahu alam bisawab. Adapun yang ketiganya adalah orang-orang yang disakiti pada jalan Allah. Ah ha, ini antara yang Allah Taala akan ampunkan dia. Wallahu alam bisawab. Jadi kalau kita ini termasuk dalam kategori ini yang wallahu a'lam bisakitti pada jalan Allah. Okey, kita ini akan diampunkan kesilapan-kesilapan, kesalahan-kesalahan kita. Wallahu alim bisawab. Tapi kita kena ingat, kita kena ingat bisakitti ni sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, disakitti ni maksudnya tubuhnya. Lantaran dia memperjuangkan Islam Ok, lantaran dia memperjuangkan Islam Dia pun disakiti Ok, dia pun disakiti Didera secara fizikal lah. Kalau mental tu, Wallahu alam, Tak termasuk dalam hal ni lah Wallahu alam. Sebab yang lebih sakit tu Deraan secara fizikal Seperti mana dilakukan oleh para purud di camp-camp tentera mereka. Misalnya di camp Guantanamo ataupun dulu di penjara Abu Ghraib ataupun di Khotani sendiri, di camp Inkayut ataupun di Mesia mungkin di Kemunting untuk tahanan-tahanan ISIS. Wallah a'lam bishawab. Jadi, di kalangan mereka ini para mujahid ini diseksa, disakiti Okay, diseksa, disakiti Wallahu alam bisawab Ada yang digerudi tubuh mereka Ada yang dipukul-pukul tubuh mereka Ada yang dikenakan menjatan elektrik Ada yang disula Ada yang diracun Dan macam-macam lagi penyeksaan yang ditimpakan ke atas mereka Wallahu'alam bisawaf Ini tak saling berbeza Dengan apa yang terjadi kepada Nabi SAW sendiri Dalam jihad bagi Nabi SAW okay. Kalau kita boleh lihat beberapa hadis okay, Kita akan lihat tentang hmm. apa yang berlaku Kepada Nabi SAW Contohnya dalam sebuah hadis yang Diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad seperti mana yang direkodkan oleh muslim Bahawa dia ditanya tentang luka Rasulullah SAW dalam perang Uhud Sahal menjawab Wajah Rasulullah SAW terluka Wajah Rasulullah SAW terluka Gigi seri beliau patah Serta topi perang beliau juga hancur Fatimah puteri Rasulullah SAW lalu membersihkan darah beliau sementara Ali bin Abu Talib menuangkan air ke atas luka dengan menggunakan perisai. Ketika Fatimah melihat ternyata air hanya menambah pendarahan, ia lalu mengambil sepotong tika dan membakarnya hingga menjadi abu. Kemudian Fatimah menempilkan abu tersebut pada luka beliau sehingga berhentilah aliran darah itu. Bayangkan dalam hadis ini diceritakan bahawa muka Nabi terluka, gigi beliau patah, topi perang beliau hancur pecah, sampaikan serpihan dia Tersusuk pada tipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kita yang disakiti pada jalan Allah kita bagaimana? Kalau kita nak cakap bisakiti sekadar kena halau dari rumah macam sebilangan saudara-saudara kita yang mengikuti jemaah tabligh, Semoga Allah mengasihani mereka Kita tak nafikan kebaikan-kebaikan mereka Tapi kita kena tekankan bahawa cara yang sebenar mesti dengan jihad fi sabi Iman hijrah jihad Bukan dengan sekadar pergi dari rumah ke rumah Mengajak manusia ke masjid Okey, memang kita akui apa yang mereka lakukan tu ada juga baiknya. Tetapi kita tidak melihat kebaikan itu secara sepotong-sepotong. Kita nak kebaikan secara keseluruhan. Wallahu a'lam Jadi kita tengok lagi ayat ini. Okey. Yang disakiti pada jalan Allah, yang berperang dan yang terbunuh, yang berperang fi sabilillah untuk menegakkan kalimatullah. Dan yang terbunuh sebagai syuhada Inilah orang-orang yang Allah akan hapuskan kesalahan mereka Dan Allah akan masukkan mereka dalam syurga Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 195 Jadi dekat situ Yang terbunuh adalah salah satu daripada mereka-mereka yang Allah Ta'ala akan hapuskan kesalahan mereka Dan masukkan mereka ke dalam syurga Jadi Ianya bertepatan dengan apa yang telah Nabi SAW ceritakan atau katakan dalam hadis Ruhai Bukhari ini. Seorang yang mati syahid itu diberi enam perkara pada saat titisan darahnya yang pertama. Yang pertama, diampuni seluruh dosa ini. Ha, ini antaranya. Wallahu'alam ishawak. Yang kedua, diperlihatkan tempatnya di syurga dan dikahwinkan dengan bidadari. Jadi kita tak mahu ke bidadari syurga Dalam satu riwayat ataupun hadis sahih yang lain Kita akan diberikan sehingga 72 orang bidadari Masya Allah, 72 orang bidadari Bayangkan, satu hari pun tak, tak boleh selesai Macam mana kita nak menikmati seluruh 72 orang bidadari yang Allah nak berikan kepada kita tu Anak tak pernah jumpa satu hadis lain pun setakat yang anak pernah tahu adanya ibadah lain yang Allah berikan bidadari sebagai imbalan ataupun balasan pahalanya yang melebihi daripada balasan yang diberikan kepada syuhada iaitu sehingga 72 orang bidadari Masya Allah Mengakulah Wahai insan Mengakulah Apa yang kita nak mengaku Bahawa kita ni memang Sebut dari Kita dah tersenyum Sebut bidadari Perempuan lah katakan Jiwa mana yang tak nak Jiwa mana yang tak suka okay, Jiwa mana yang tak nak Jiwa mana yang tak suka Bidadari perempuan dah memang itu sifatnya manusia. Okey memang itu sifatnya manusia. Mereka ini suka kepada wanita. Seperti mana apa yang telah Allah Taala firmankan dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga dalam ayat yang ke-14. Allah Taala firmankan A'udzu billahi minash shaitani r-rajim zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banina wal qanati lil munqartati minath thahab wal qanati lil munqartati minath thahab wal fiddati wal khaylil musawwamati wal anami wal hashi thalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia Cinta terhadap apa yang diinginkan Berupa perempuan-perempuan Anak-anak harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak Kuda pilihan Haiwan ternak dan sawah, sawah ladang Itulah kesenangan hidup di dunia Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik jadi memang terus terang Allah bagi tahu Allah memang jadikan perkara-perkara yang ana sebutkan itu tadi sebagai sesuatu yang indah dalam pandangan manusia. Dan Allah sebutkannya pertama sekali Allah sebutkan perempuan perempuan. Memang kalau kita sebagai lelaki memang perempuan ni satu benda yang memang cukup indah. Namun Allah Ta'ala katakan pula Dalam ayat ke-15 "Kul au Mau tak aku kabarkan kepada kamu Apa yang lebih baik daripada itu Lebih baik daripada perempuan-perempuan Yang kita jumpa dalam dunia Anak-anak harta -anak benda yang kita suka Sawah ladang, kuda pilihan Kenderaan yang terbaik dan sebagainya Apa yang lebih hebat daripada itu Apa dia لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan Okey, Wanita untuk mereka Pasangan-pasangan yang suci Seterada Allah dan Allah Maha melihat hamba-hamba ni Maksudnya, kita ni sebagai Lelaki, memang kita ni sukalah kepada wanita Okey, Tapi yang Lebih baik tu ada, iaitu di syurga Malah kalau kita mati sebagai Syuhada Semoga Allah akan jadikan kita ini Sebagai salah seorang Daripada syuhada Amin Ya Rabbal Alamin Memang itu memang satu perkara yang cukup indah Terbunuh sebagai syuradat itu adalah sesuatu yang cukup istimewa Terlalu istimewa Kalau kita dapat Kalau kita dapat, kita akan dapat 72 orang dari Tak mau. Tak maukah Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga Dan kita diberikan bidadal Tak maukah bila mana Allah memberikan Kenikmatan itu kepada kita ha, Ini yang kita kena jawab Allah nak bagi nikmat ni pada kita Nak ke tak nak Nak ke tak nak Wallahu a'lam bisawab Jadi Kita kena jawab Adakah kita mau bidadari yang Allah ciptakan itu ataupun kita tak mau? Adakah kita nak ianya menjadi milik kita atau kita tak mau? Cuba kita lihat firman Allah. Bilamana Allah Taala berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kazalik wa zawajnakum bihurin a'in. Demikianlah. Kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Subhanallah. Subhanallah. Allah akan berikan kepada kita bidadari yang bermata indah. Tak mau ke kita? Kita cuba tengok apa ayat sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرك متقابلين كذلك وزوجناهم بخور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمينين maksudnya sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman iaitu di dalam taman-taman dan mata air-mata air mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal duduk berhadapan demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah buahan dengan aman dan tenteram. Dan itulah kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim fadulum mir rabbik thalika al fawzul azim. Itu merupakan kurniaan daripada Tuhanmu. Demikian itulah kemenangan yang agung. Iaitu apabila kita ini masuk ke syurga terlindung daripada azab neraka. Jadi tak mau ke? Bila itu Allah berikan kepada kita. Ataupun kita cuba lihat ayat yang lain dalam surah At-Tur. Surah At-Tur ini adalah surah yang ke-52. mana Allah Taala firmankan A'uudzu billahi minasy syaithaanir rajiim muttaqiina 'ala sururim masfuufa wa zawwajnaahum bihuurina mereka bersandar di atas dipandipan -dipan yang tersusun dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah tak mau ke tak mau ke kita berada ataupun menikmati keadaan itu Menikmati syurga dan bedadari yang tersedia untuk kita Cuba kita lihat ayat sebelumnya Iaitu bermula ayat 17 Surah At-Tur Allah Ta'ala berfirman A'uzubillah minasyaitanirajim Innal mutraqina fi jannati wa na'im Fakirina bima atahum rabbuhum Wa waqaahum rabbuhum 'adzaabul jaahim kulu washrabu haniim am bima kuntum ta'maluun muttafi'een 'ala sururim masfuufah wa zawwajnaahum bihuwinnain Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam syurga dan kenikmatan Orang-orang yang bertakwa berada dalam syurga dan kenyakmatan Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka Dan Tuhan mereka memelihara mereka daripada azab mereka Bersukaria kita, Masya Allah Bersukaria, berseronok dalam syurga Dikatakan kepada mereka Makan dan minumlah dengan rasa nyakmat Sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun. Dipan-dipan ni kursi-kursi panjang yang kita boleh berbaring padanya. Dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Dan kalau kita masih syahid, 72 orang bidadari yang bermata indah. Jadi tak mau ke kita ini... Allah berikan kepada kita. Okey, ini bukan satu perkara yang khayalan, ini bukan satu perkara yang bohong. Ini bukan perkara bohong. Kalau kita lihat pula dalam surah Ar-Rahman. Misalnya, surah Ar-Rahman ini adalah surah yang ke-55. Allah Taala telah berfirman اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبأي آلاء ربك ما تكذبان لم يث مثلهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربك ما تكذبان متكئين على رفرف قضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربك ما تكذبان قبل daripada ayat tu Allah firmankan lagi a'udzubillahi minasyaitanirrajim fihi na khairatun apa maksudnya kita realise di dalam syurga itu ada bidadari bidadari yang baik-baik lagi jelita jelita cantik tak maukah kita? 72 orang bidadari yang baik-baik lagi cantik, jelita. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu nak dustakan? Bidadari-bidadari yang terpelihara di dalam kemah-kemah mereka, dalam rumah-rumah mereka. Maka nikmat Tuhan apa lagi yang kamu nak dustakan? Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin Khas dicipta untuk kita seorang Tak ada manusia, tak ada jin yang pernah melihat mereka, yang pernah menyentuh mereka Khas untuk kita seorang Nihbat Tuhan apa lagi yang kita nak dustakan Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permaidani-permaidani yang indah mereka bersandar pada bantal atas permaidani yang indah menunggu kita menunggu kita mereka-mereka yang sanggup untuk mempertahankan Islam sehingga mereka menjadi seorang syuhada mereka-mereka yang sanggup untuk menjadi tombak-tombak yang tajam untuk menembusi urat-urat saraf orang-orang kafir mereka-mereka yang sanggup untuk menjadi harimau-harimau yang perkasa yang akan memantahkan tengkuk-tengkuk kaum murtadinya sehingga Allah memuliakan mereka sebagai mujahidin dan memilih mereka sebagai syuhada tapi kalau kita masih lagi tak mau tak mau dengan apa yang Allah dah tawarkan ini Apa lagi yang kita nak Apa lagi yang kita mahukan Kita ambil ayat terakhir tentang syurga dan bidadari Dalam surah wakiah Dalam surah wakiah Allah Ta'ala telah firmankan rajim, Wa ashabul mash'amah ما أصحاب المشأمة والسابكون السابكون أولئك المكرربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متتئين عليها متقابلين يطوف عليهم وردان مخلبون بأقواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينظفون وفاكهة مما يتخيرون وله طير مما يشتهون وهور نعين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلامة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخدود وطل وطلهم مندود وظل ممدود وما مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوع Inna anshana huna insha, abqara, uruban atrabah, bi ashhab yamin, thulatun min al awalin, wathulatun min akhirin. Maknanya? Dan orang-orang yang paling dahulu beriman mereka lah yang paling dahulu masuk syurga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. Mereka dalam syurga kenikmatan, segolongan besar daripada orang yang terdahulu dan segolongan kecil daripada orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang kan emas permata. Mereka bersandal di atasnya berhadap hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas, cerik dan piala berisi minuman yang diambil daripada air yang mengalir. Mereka tidak pening kerananya dan tidak pula mabuk. Dan buah-buahan dan apapun yang mereka pilih Dan daging burung apapun yang mereka mahukan Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah Laksana mutiara yang tersimpan baik Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan Di sana Mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa Tetapi mereka mendengar ucapan salam Dan golongan kanan Alangkah mulianya golongan kanan itu Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri Dan pokok pisang yang berususun susun buahnya Dan naungan yang terbentang luas Dan air yang mengalir terus-menerus Dan buah-buahan yang banyak Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya Dan tilam-tilam yang tebal lagi empuk Kami menciptakan mereka yang ingin bidadari-bidadari itu secara langsung Lalu mereka menjadikan mereka perawan-perawan Yang penuh cinta dan sebaya umurnya Untuk golongan kanan Segolongan besar daripada orang-orang yang terdahulu Dan segolongan besar pula daripada orang-orang yang kemudian Masya Allah, hebat sangat syurga ni Yang Allah kata Kalau kita tengok bidah dari itu secara khusus alam bisawab, Allah jadikan bidah dari itu secara langsung mereka itu perawan. Dan mereka itu penuh cinta dan sebaya umurnya. Maksudnya bidadari ini Allah cipta dengan penuh romantis. Betul-betul memahami keinginan seorang lelaki. Tak perlu kita ajar, tak perlu kita suruh. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu bagaimana nak memenuhkan hidup kita ini dengan cinta. Seorang ahli syurga Allah mereka ni dah cukup Allah ciptakan dengan segala kelebihan sebaya umurnya maksudnya umur mereka ni bukan terlalu muda sampai kanak-kanak kan dan bukan terlalu tua umurnya sebaya muda remaja tak mau ke kita wallahu alam bissawab tapi adakah hati kita ini akan terbuka ataupun kita ni macam biasa dengar-dengar ayat Allah tapi tak ada apa pun yang terjadi kepada kita tetap masih lagi dengan keadaan kita yang lama tak mau merebut kenikmatan yang Allah dah janji pun kepada kita jadi Allah Taala dah janji kita berusaha sungguh-sungguh nak menegakkan kalimatullah ini beriman berhijrah berjihad berjuang sungguh-sungguh sehingga Allah mengambil kita sebagai syuhada nak jadi syuhada berperang itu cara, baru kita ini boleh impikan diri kita ini menjadi seorang syuhada Dalam situasi jihad fadu'ain Kita tak mahu berjihad, jangan mimpi kita nak jadi syuhada Jangan mimpi Memang ada hadis yang menyatakan Contohnya hadis riwayat muslim Barang siapa mencari mati syahid dengan sungguh-sungguh Maka akan aku berikan kepadanya meskipun dia mati di atas tempat tidurnya ok, siapa yang cari mati syahid dengan sungguh-sungguh Allah akan bagi meskipun dia mati di atas tempat tidurnya tapi ia hanya sesuai untuk orang-orang seperti Khalid bin Walid yang terus menerus berperang mencari syahid di tempat-tempatnya berada di barisan depan para pejuang, para mujahidin namun Allah Ta'ala tetap tak menjadikan dia seorang Ah ha, ini baru sesuai untuk mereka Ataupun mungkin ada orang yang Akan menggunakan hadis riwayat Ahmad Sebagai satu alasan Orang yang Terbunuh Terkorban melindungi keselamatan Hartanya mati syahid Dan yang membela kehormatan Keluarganya mati syahid Dan yang membela dirinya Juga mati syahid Jadi hadis ini Meliputi Golongan orang-orang yang Mukmin ni tadi, yang mereka ini dalam rangka nak memperjuangkan agama Allah, bukannya orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit masih lagi solat puasa zakat haji dan sebagainya, tapi mereka kufu aidikum, menahan tangan mereka Daripada jihad dan skada wa aki musyallah wa atau zakah, mereka bersembayang dan mereka menaikkan zakat, bukan untuk golongan ini. Palam makutimanya ikum kita, bilamana Allah wajibkan ke atas ke atas mereka berperang, ita farikum minhum yaksau nan nasaka kasyatilla awa Sebahagian daripada mereka lebih takut kepada mereka, lebih takut kepada manusia, lebih daripada mereka takut kepada Allah. Takut kepada anjing-anjing Malaysia, anjing-anjing Indonesia, polis-polis anjing -anjing Malaysia, -polis Indonesia. Takut kepada mak ayah. Takut miskin. Takut macam-macam. Ha, ini tak termasuk dalam golongan ini. Orang-orang yang dicela Allah. Dimurka oleh Allah. Tak termasuk dalam golongan ini. Walaupun mereka mati itu kerana nak bela harta ke. Bela keluarga ke. Dan sebagainya. Sebab mereka tak termasuk dalam golongan yang berbakti kepada Allah. Hadis ini tentang... Orang-orang yang berada dalam kafilah orang-orang mukminin, Orang-orang mukminin, Ia hanya sesuai untuk misalnya zaman Nabi SAW itu okay, Semuanya hijrah ke Madinah Sama-sama nak menegakkan agama Allah dalam masyarakat Islam ini nah Itu sesuai Ataupun misalnya dalam kelompok-kelompok pejuang-pejuang agama Allah Di segenap tempat zaman sekarang ini tapi hadis ini tak sesuai untuk orang-orang yang sekadar mencari dunia, meninggalkan Allah dan Rasul Ini tak sesuai untuk mereka ha, Ini yang kita nak kena faham Mereka lupakan Allah, Allah lupakan mereka Takkan dengan mudah Allah nak bagi sugar kepada mereka okay? ha, Itu kita jangan salah faham Hadis ini perlu diletakkan pada tempat yang betul kalau Allah berkata illa tanfiru yu'adzibukum azaban alima jika kamu tak berperang tak berangkat untuk berperang kamu akan diazab dengan azab yang pedih jangan mimpi kita ini akan terbunuh syahid jika kita nak mempertahankan harta mempertahankan harta apa harta tak yang tak diinfakkan untuk jihad dan para mujahid di waktu jihad sadoin terbunuh dalam membela diri diri apa Sedangkan kamu kedekut nak bagi diri kamu sebab, Untuk jadi seorang mujahid Fisabilillah Bila mana nyawa kamu diancam Contohnya pencuri datang masuk rumah Nak bunuh kamu, kamu pun lawan kamu pun mati Oh ini syuhadat, macam tu Sedangkan daripada awal Dia ini orang yang kedekut nak bagi dirinya Untuk jadi seorang mujahid Fisabilillah, di waktu jihad ini Fardu'ah okay, Jadi jangan kita Salah guna hadis ini Wallahu'alam ha, Salah guna ni yang payah Salah guna ni yang payah Kita nak guna Ataupun nak tengok hadis Kita kena Lihat hadis-hadis Ataupun ayat-ayat yang lain Wallahu alam Jangan kita ambil satu hadis Kita terus Gunakan secara umum Sampai ayat lain Ataupun hadis lain Semuanya kita tak Gunakan Ok jadi ingat Wallahu alam bisawa apa yang perlu kita lakukan ialah kita ini jangan lupakan Allah. Okey? Jangan lupakan Allah. Kita lupa peringatan-peringatan yang Allah telah berikan kepada kita. Allah Taala telah suruh kita ini untuk berjihad fi sabilillah. Untuk membantu golongan-golongan yang tertindas. Sebagaimana yang telah Allah telah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 75. Amuz bilah mina syaiton rojim. Wa mala kum la tuqatiluna fi sabiillillahi wal mustarafina rijal wal nisai wal wildaniladzina yakulun rabana. A'hrjina min hadhih kariah al zalim ahluha. Wajallana min ladu mukawliya. Wajallana min ladu muknasirah. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah? Dan membela orang-orang yang lemah, baik lelaki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa Ya Tuhan kami Keluarkanlah kami daripada negeri ini yang penduduknya zalim Berilah kami pelindung daripada sisimu dan berikalah kami penolong daripada sisimu ha, Itu peringatan yang Allah telah berikan kepada kita Allah suruh kita berperang fi Fisabilillah membela golongan mustarafi ini Untuk menegakkan kalimat Allah Tapi bila mana? Allah bagi peringatan ini kepada kita apa yang terjadi kepada manusia. Manusia terbahagi kepada dua kelompok. Yang pertama, mereka-mereka yang ikut apa yang Allah perintahkan pada mereka. Dan yang kedua, mereka-mereka yang lupakan saja. Mereka lupakan saja apa yang telah Allah Taala suruh mereka buat. Suruh mereka laksanakan. Suruh mereka lakukan. Ini seperti mana yang telah Allah Taala katakan dalam surah Al-An'am. Falamma nasu ma dhukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaba kulli shay' hattaa itaafrihu bimaa utuu aqadhnaahum baghtataw faidaahum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka Kami seksa mereka secara tiba-tiba Maka ketika itu mereka terdiam putus asa okay? Apa yang berlaku ini adalah sebagai satu pengajaran kepada kita Apabila Rasul-Rasul datang mem memberikan peringatan kepada umat-umat sebelum ini Sebagaimana perintah Allah tadi itu satu peringatan juga Tiba-tiba kita lupakan peringatan itu Bila kita lupakan peringatan itu Allah pun pintu kesenangan Tengok orang-orang yang tidak berjihad sekarang ni. Tak mahu membela Islam Tak mahu membela golongan mustarafin Ataupun golongan-golongan yang tertindas Golongan-golongan yang lemah Allah membukakan pintu kesenangan kepada mereka Harta banyak, anak banyak Rumah besar, keluarga besar Harta besar, kereta besar Isteri besar dia tak nak pula Dia nak isteri yang kecik-kecik jomin loteng ni wallahu alan bisawab jadi dalam hal ni wallahu alan bisawab okey jangan sampai kita lupakan perintah Allah kita lupakan Allah okey jangan Allah taala dah ingatkan kepada kita dalam surah at-taubah surah ke-9 ayat 67 bilamana Allah taala berfirman A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Nasallaha panasiyahum. Innal munafiqina humul fasiqun. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itulah orang-orang yang fasik. Jadi kita lupakan perintah Allah, kita lupakan Allah, Allah pun lupakan kita. Adakah kita nak jadi macam tu? adakah kita nak jadi macam tu wallahu alam bisawab jadi ingat okey janganlah kita ini melupakan Allah dengan kita ini tak mau berjihad fi sabilillah tak mau nak cari syahid tapi dalam masa yang sama juga kita ni berharap kita akan mati syahid dengan jalan penyakit taun terbunuh dalam mempertahankan harta dan sebagainya Okey ini tak betul. Ini mengarut. Last kali dalam soal ini yang ana bacakan antum Firman Allah dalam surah Toha bilamana Allah Taala berfirman dalam ayat 126 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalaka zalika asadska ayatuna fanasi saha wa kazalikal yaumatusa. Dan Allah berfirman Demikianlah dahulu telah datang kepada kamu ayat-ayat kami Dan kamu mengabaikannya Jadi begitu pula pada hari ini Kamu diabaikan Dulu datang perintah Allah Kutiba alaikumul kital Diwajibkan ke atas kamu berperang Dulu datang kepada kita ayat Allah Illa tangfiru yu'atibukum azaban alimah Jika kamu tak berangkat Kamu akan diazab dengan azab yang pedih Kamu tak berangkat untuk berperang Kamu akan diazab dengan azab yang pedih kita abaikan Maka pada hari kiamat nanti Kita akan diabaikan pula oleh Allah Pada waktu tu jangan cakap lagi Saya dulu mati penyakit ta'on Saya mati dulu dalam Nak mempertahankan harta Saya mati dulu uh, saya dulu niat sungguh-sungguh Nak mati syahid Tapi Allah tak bagi mati syahid Sedangkan saya bukan yang berkhidmat pun Tapi saya cuma Biasa-biasa Nenggalkan -biasa, jihad Niat dia nak mati syahid Jangan fikir macam tu Ayat ini ataupun hadis-hadis tentang orang yang kena penyakit tahun ini juga mati syahid, orang yang wanita yang mati dalam keadaan mengandung mati syahid, untuk orang-orang yang tak abaikan perintah Allah. Dan salah satu dari perintah Allah ialah jihad fi sabillillah ketika jihad itu menjadi fadlain. Kalau dia abaikan perintah Allah, dilupel ke perintah Allah, Allah pun akan abaikan dia dalam pada waktu akhirat nanti. Jangan mimpilah dia akan dapat kenikmatan orang-orang yang Mati sebagai syuhadat Na'udzubillahimizarik ha, Jangan kita silap Jangan kita silap okay, Jangan nak pukul rata Habis tu kalau wanita tu tak bertudung Dia mati sebagai Dalam keadaan dia mati mengandung pun macam tu Dia tak pakai tudung Seksi habis Macam tu juga Na'udzubillahimizarik Jangan kita pukul rata gunakan hadis ini sesuka hati kita dalam semua keadaan jangan gitu kita kena tengok hadis ini bertepatan dengan ayat-ayat Allah yang lain bertepatan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain hadis ini tentang wanita mengandung yang mati ketika melahirkan anak itu syahid orang yang terkena penyakit taun syahid orang yang Mati kerana mempertahankan harta dan sebagainya syait Itu semua untuk orang yang tak abaikan perintah Allah Berada dalam kafilah orang mu'minun Dan terutama dalam karan jihad padu'ain Mereka ini mesti berada dalam kelompok Mujahid fi Fisabilillah Sama di isteri mereka, anak mereka Yang sama-sama turut berjuang Fisabilillah Sebab dalam waktu ini mereka sahajalah Golongan yang tidak mengabaikan perintah Allah Inilah kenyataan Yang walaupun pahit terpaksa kita terima siapa selain mereka adalah golongan fasikin iaitu mereka-mereka yang terus menerus dalam keadaan berdosa melakukan dosa iaitu apa dosa mereka tidak berjihad fi dalam keadaan jihad ini sekarang menjadi farduin kecuali orang-orang yang ada uzur iaitu orang-orang yang sakit yang tidak boleh nak bangun dan sebagainya wallahu a'lam bisawab. Okey itu tentang kita berbalik pada hadis itu tentang syurga dan bidadari kemudian diamankan daripada kesusahan yang dahsyat pada hari kiamat dan diselamatkan daripada siksa kubur serta dihiasi dengan pakaian keimanan jadi pada hari kiamat nanti wallahu a'lam bisawab itu adalah hari yang paling mengerunkan bagi kita Hari yang penuh dengan dahsyat Pada hari itu Tak ada siapa pun yang dapat Membela orang lain Jangan nak haraplah kita nak bela orang lain Nak bela diri kita sendiri pun Tak boleh Kalau kita rujuk dalam surah Al-Baqarah Dalam ayat 48 Allah Ta'ala telah Firmankan A'udzubillahiminasyaitanirrojim dan takutlah kamu pada hari ketika tidak ada seorang pun yang dapat membela orang lain sedikit pun Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima Dan mereka tidak akan ditolong Dahsyat hari itu. Tak ada siapa akan menolong kita. Amal-amal kitalah satu-satunya perkara-perkara yang dapat menyelamatkan kita selain daripada syafaat orang-orang yang boleh memberikan syafaat. Tak takut tu. Tak takut ke kita akan apa yang akan terjadi kepada kita di hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini bukan satu perkara yang main-main Dan begitu juga Bila mana Allah Ta'ala bercakap tentang Diselamatkan daripada Siksa kubur Adakah kita merasakan bahawa Siksaan kubur itu sesuatu yang Main-main Adakah kita bersedia untuk diazab di dalam kubur itu Wallahu a'lam bisawab Jadi ingat bahawa Seksaan kubur itu Adalah sesuatu yang benar Dan itu adalah sesuatu yang Perlu kita Perhatikan Sesuatu yang kita Risaukan Jangan kita ambil remeh Dan Allah Ta'ala telah menyatakan Bahawa Orang-orang yang mati sebagai syuhada ini akan diselamatkan daripada Seksaan kubur itu Jadi Peluang ada daripada kita Peluang terbuka kepada kita Iaitu Ambil peluang untuk berjihad Sehingga kita ini Mati sebagai syuhada. Jangan nanti seperti mana yang telah Allah Ta'ala firmankan Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur sesekali tidak kelak kamu akan mengetahui akibat daripada perbuatan itu kemudian sekali-kali tidak kelak kamu akan mengetahui sekali-kali tidak sekiranya kamu mengetahui dengan pasti jadi dalam hal ini Allah Taala menyatakan dengan jelas kehidupan dunia ini serta kemegahan di dalam kemegahan di dalamnya menyebabkan kita ini lupa bahawa satu hari nanti kita ini akan masuk juga dalam kubur dan kita ini memang tak sedar akibat daripada perbuatan kita itu. Nah, ini yang kita kena faham. Dan Allah tegaskan sekali lagi, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan tahu. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu ketahui dengan pasti, nescaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim itu. Jadi dalam hal ni, wallahu alam bisawab. Okey, ini adalah perkara yang benar. Jadi jangan kita ini merasa bahawa kita ini dapat melarikan diri daripada sezaan kubur yang Allah telah tetapkan kepada orang-orang yang berdosa dan meninggalkan jihad fi sabilillah juga adalah merupakan dosa. Ana ulang secara banyak kali illatawfiru yu'atibukum 'adzaban alima jika kamu tidak berangkat untuk berperang Allah akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Surah At-Taubah ayat yang ke 39. Yang kemudian di lain di hujung hadis ini Allah menyatakan tentang dihiasi syuhada ini dengan pakaian keimanan. Jadi ada yang menyatakan bahawa pakaian keimanan ini kadang-kadang terlahir daripada raut wajah mereka yang tersenyum. Kadang-kadang terlahir dengan keadaan jari mereka yang seolah-olah menunjukkan jari telunjuk jari telunjuk yang digerakkan ketika solat itu yang ditunjukkan ketika solat itu ah itu akan di aa, akan seolah-olahnya menjadi satu tanda tentang syahadah kita ataupun ikrar la ilaha illallah kita wallahu alabi sawab itu ada ada antara pendapatlah tentang hal ini Wallahu a'lam bisawab. Namun jangan pula kalau jasad syuhada tu dah terbakar hangus ataupun hancur macam jasad sahabat Nabi SAW Anas bin Nadar, jangan pula kita kata oh dia tak dikenakan pakaian keimanan. Wallahu a'lam biso. Jangan pula kita kata macam tu. Kalau jasad dia elok tersenyum kita puji, kalau tak kita tak puji. Jangan begitu. Okey? Sebab ini cuma pendapat, bukannya apa yang kata'i daripada Allah. Allah lebih tahu apa yang Allah sebenarnya maksudkan dengan pakaian keimanan. Wallahu Wallahu'alam bisawab. Dan kemudian, selain daripada enam perkara ini, okay, ada lagi satu perkara yang juga sering disertakan bersama dalam hadis yang lain. Kalau hadis yang lain, sahih daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain daripada enam perkara yang Allah berikan kepada syuhadat ini, ketika titisan darah yang pertama iaitu, dia akan diampunkan dosa Diperlihatkan tempatnya di syurga Dikahwinkan dengan bidadari Diamankan daripada kesusahan yang dahsyat Di hari kiamat Diselamatkan daripada seksa kubur Dihiasi dengan pakaian keimanan Okey Ada lagi satu Iaitu seorang syahid Dapat memberikan syafaat bagi 70 orang anggota keluarganya Hadis ini sahih Riwayat Ahmad dan Abi Dawud dalam halnya ni Ana agak kelakar lah Bila mana pernah diajak oleh sekumpulan orang-orang tablih Ok Ini bukan berlaku pada Ana Ini berlaku kepada orang-orang yang rapat dengan Ana Satu sekali orang-orang tablih ni Yang juga orang-orang yang hafaz Al-Quran Mereka daripada madrasah yang hafaz Al-Quran Datang ke tempat sahabat Ana Lalu diajak golongan-golongan tablih yang hafaz Al-Quran ni cakaplah. Macam bagi bayan lah. Kalau kita ni hafaz Quran Nanti kita akan dapat Bagi syafaat kepada 10 orang Ahli keluarga kita Jadi diantara Ketika mereka bagi bayan ni okay, Ada sahabat-sahabat anak Dan anak-anak murid sahabat-sahabat anak okay? Jadi anak-anak murid ni dah selalu Diberikan ataupun Diceritakan tentang jihad Usia mereka mungkin lebih kurang 10 12 tahun, 11 tahun gitulah umur mereka Lalu mereka bila dengar tentang 10 orang Daripada ahli keluarga kita dapat diberikan syafaat Bila kita dah hafaz Quran Okey anak tak pasti tentang status hadis ini, hadis ini eh. Sama ada hadis yang menyebut bahawa Kalau kita menghafaz Quran itu Kita dapat bagi syafaat kepada 10 orang tu Daripada ahli keluarga tu, anak tak pasti Kalau betul sahih sahih Kalau tidak sahih tak sahih Tapi ini apa yang dia katakan oleh Golongan tabligh yang hafaz Quran ni tadi okay? Jadi mereka cakap begitu Jadi anak-anak murid sahabat-sahabat anak ni Dia bercakap sama sendiri Kami nak 70 orang Kami nak bagi 70 orang ahli keluarga Mereka cakap macam ni Sebab mereka dah diajar bahawa Kalau kita ni mati sebagai syuhadat Kita dapat bagi syahpaan kepada 70 orang ahli keluarga kita 70 berbanding 10 Mana lagi besar tapi silap kita ni Kita lebih utamakan tahfiz Al-Quran Hantar orang hantar anak-anak kita untuk tahfiz quran Kita lupakan tentang jihad dan mujahidin Serta mati sebagai syuhad, seorang syuhada. Tengok Kita utamakan yang 10 Kalau betul ia hadis sahih Tapi kita lupakan 70 Sedangkan 70 ini hadis sahih Seorang yang mati syahid dapat bagi syafaat kepada 70 orang Daripada ahli keluarga dia Nanti ketika hari kiamat di padang mahsyar nanti Ketika ahli-ahli keluarga kita yang tetap dalam keadaan iman kepada Allah okay, Tidak melakukan syirik dan sebagainya Ditimbang amal buruk, baik buruk mereka Jika ada yang terkurang Kita dapat bagi syafaat Kepada mak, ayah, adik beradik dan sebagainya 70 orang, bayangkan Mak, ayah, adik beradik kita pun kadang-kadang tak sampai 70 Mereka nak campur daripada belah mana lagi sedara, sedara mara belah mak Sedara mara belah bapak Masya Allah bapa banyak orang yang kita sayang Yang kita boleh tolong Sebab itu jangan risau untuk berjihad Walaupun bila kita berjihad Kita terpaksa meninggalkan sesuatu yang kita sayang Meninggalkan seseorang yang kita sayang Dan bila mana kita berjihad Bila kita terpaksa kadang-kadang Melukakan hati orang-orang yang Menyayangi kita Serta kita pun sayang pada mereka sebab bila mana jihadnya fadu'ain, nak tak nak Kita terpaksa pergi juga berjihad Walaupun mungkin orang-orang yang sayang kepada kita Dan orang-orang yang kita sayangi Hatinya terluka, hatinya sedih Tapi tak apa Kita jihad fisabililah betul-betul Sungguh-sungguh sehingga Allah Menerima kita sebagai syuhada Dan insya Allah kita akan balas balik Balas balik kebaikan mak ayah kita adik-beradik kita, anak saudara kita Dato' ini kita, di syurga nanti dengan kita bantu mereka ketika keadaan mereka 50-50 neraka syurga, kita boleh membantu mereka sehingga mereka dapat masuk ke dalam syurga okay? masuk 50-50 tu maksudnya keadaan mereka tu, alam beratnya ke neraka hampir-hampir eh? nak ke syurga tapi berat ke neraka apa pada waktu tu kita boleh bagi syafaat untuk membantu mereka Allah lebih tahu jadi sampai di situ saja semoga apa yang kita bincang-bincangkan ini dapat memberikan kebaikan kepada kita ingatlah bahawa nak mati syahid itu mesti dengan jihad fi sabilillah ataupun berada dalam kafilah mereka kalau hadis tentang terbunuh seorang ibu mengandung kalau mati syahid dan sebagainya itu kalau dia itu isteri mujahidin atau ibu kepada seorang mujahid maksudnya mereka berada dalam golongan mujahid kalau dia ibu mujahid tapi dia sing tak redha dengan anaknya dan dia pun tak bersama dengan kehidupan mujahid ini tak termasuklah sebab dia sing mengabaikan dia sini benci dengan apa anak dia buat okey ah ha, ini tak ini yang kita kena faham selagi mereka tak abaikan Allah dan Rasul okey mereka termasuk dalam hadis ini tapi bila mereka abaikan Allah dan Rasul Allah pula akan abaikan mereka di akhirat nanti na'ud billahi dan salah satu daripada abaikan perintah Allah dan rasul-Nya adalah meninggalkan jihad fi sabilillah sedangkan jihad kita keinfu duaina wajib bagi kita untuk berjihad semoga Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah berikan ataupun mau berikan kebaikan kepada mereka wallahu alam bissawab